Не можна також порівнювати найгірше в Україні з найліпшим у Канаді І всього того найстрашнішого, що розповідали мені перед від'їздом, не було Наприклад, туалетний папір у готелях є І навіть по селах, де я був, там, де ці сарпішки ходив, також є Якось я зустрів того туриста, про котрого говорили, що йому вирізали кишеню у Львові Йому не вирізали кишеню, але розрізали пояс з грішми, якими він був підперезаний. І не в трамваї, а в поїзді. При вході до купе заступили йому дорогу три здорові бандити, і не було виходу. І це сталося не у Львові, а у Варшаві, де він пересідав з літака на поїзд до Львова. Це не значить, що в Україні нема злодіїв і бандитів. А де їх нема. Але й так усього не збагнеш. Всюди добре, а вдома найліпше, каже приповідка. Тільки котрий тепер мій дім. Було б добре мати подвійну домівку, де хто з діаспорців уже так влаштувався і літає, як журавель у пісні Лепкого. Тільки його джетові крильця не стираються. Однак не кожному так складається. Як бажається, «О, Україна, обідна ненька, подорож друга!» Як і годиться, авторові слід пояснювати в незвичайний заголовок, а до того ж слово в лапках, щоб не було непотрібних здогадів чи навіть закидів щодо браку патріотизму. У контексті слова «бідні» слід розуміти відносини і порівняння з іншими державами і навіть алюзію до майбутнього. Бідний має інше значення – боротись за своє існування у складних обставинах, відбивати атаки і вийти переможцем. Зрештою, нехай читач витворить власну думку, як виборець під час політичної кампанії, слухаючи різних кандидатів у депутати до парламенту. Може, мої спостереження і враження не такі, як хотілося б, а започути від інших тяжко брати особисту відповідальність. При цьому хочу заявити, що все, що пишу, роблю з добрим наміром, позитивним підходом, без найменшої нотки критики чи дрібки злості. Але, як кажуть, вовк стріляє, а бог кулі носить. Чи що затягнеш пером, не витягнеш волом? То коли щось не так вийшло, відразу прошу вибачення, бо хто його знає? Я вже був там торік то чи варто ще раз їхати? Може, не потрібно розчаровуватись на старості років? Для мене такі поїздки можуть перетворитись на звичку, без якої важко далі існувати, бо це як для курця, що спробував невинно для експерименту запалити спочатку одну цигарку, але згодом з'явилася друга, третя. А в Канаді цигарки майже такі ж дорогі, як поїздки за кордон. Але моя політично-ветеранська подорожня дорадниця недвозначно виявила бажання, або я зник з її очей. Очевидно, на певний час, щоб опісля наше подальше життєве спілкування стало солодким, як осінній мед. А коли вона почула, що в Україні, у Львові і Києві відбудуться відзначення 50-річчя створення української дивізії, то мала логічний, як залюбки говорять в Україні, Резон до своїх висновків. Коли я далі вагався, то вона ставала стійкішою, майже настирливою, як бунчужний до вибраної жертви вояка в сотні на вранішніх зборах. Після прочитання відкритого листа ветеранів України до президента Кравчука і голови Верховної Ради Плюща з їхнім проханням заборонити дивізійні відзначення після того як на дивізійників полились помиї старих комуністів, як за старих, добрих сталінських часів, а керівна верхівка ветеранів закликала своїх ветеранів і народ збиратись на вулицях Києва, щоб прийняти засоби протесту, гідні більшовицьких методів, до дивізійників, що марширували. Та після того, як почула слова Перестороги від самих дивізійників з Америки, що, мовляв, то не жарти, я інтуїтивно відчув, що та моя дорадниця бажає ні більше, ні менше зробити з мене героя. І я в її безсловесному погляді прочитав, як в історичному літописі слова старовинної спартанки зі щитом або на щиті. Перший світовий з'їзд дивізійників. Якщо так склалось, то треба починати від того 50-літнього ювілею. Коли я прибув до Львова, відразу почали насуватися в мою голову, як туман у полі, неясні думки. Як то все буде? Прочитав ще раз програму. Субота, 14 серпня 1993 року. Служба Божа о 10 годині. Конференція об 11.30. Пресконференція о 15.30. Концерт о 19 Очевидно, служба божа почалась пізніше, на тому самому місці, де правилася 18 липня 1943 року перед від'їздів добровольців на вишкіл біля цитаделі. Тоді було тут поле, тепер парк з густими деревами. Тоді називалося це місце при вулиці Палчинській, тепер при вулиці Вітовського. Співав хор Бурлака з Торонто, правив довголітній страждалець за віру старенький львівський архієпископ Володимир Стернюк, В сослуженні отців дивізійників з Діаспори, Ярослава Гаймановича з Монреаля, Івана Музички з Рима і Петра Стецюка з Торонто та інших священиків. Запрошений був правити... Кардинал Любачівський, який опікувався дивізійниками, коли вони перебували в полоні в Італії, тільки не зміг приїхати, бо щось стало на заваді. Сивій свого пізнає.